És dilluns 25 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament fomenta l'habitatge social cooperatiu a la vila i ha signat un acord de col·laboració amb sostre cívic per a l'adquisició i la gestió de sis vivendes en règim de cessió d'ús al carrer Ponent. També comentarem que divendres coneixíem la malaurada notícia que Joan Aliu ex de la Llibreria Mediterrània i ex-regidor de l'Ajuntament de Palafrugell ens deixava a l'edat de 69 anys. La informació comarcal ens portarà fins a Platja d'Aro per explicar que el sector públic i el privat fan un front comú al canvi climàtic. Tornem cap a Palafrugell per explicar-vos que el Costa Brava Wedding Day supera les 1.200 persones i es converteix així en l'edició més multitudinària d'aquest esdeveniment. Ens posarem en contacte amb Marisa Grassot per fer balanç de com ha anat el gran recapte 2019 que es va celebrar el passat cap de setmana, malgrat no tenir xifres, estan més que satisfets amb aquesta participació del voluntariat d'enguany. I acabarem aquest informatiu d'avui dilluns, com és habitual, amb la previsió meteorològica que ens porta en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estat. Comencem aquest informatiu d'avui dilluns 25 de novembre i ho farem explicant-vos que l'Ajuntament de Palafrugell ha signat un acord amb l'entitat sostre cívic per tal de promoure l'habitatge de protecció social i cooperatiu a la vila. Arran d'aquest conveni, la cooperativitat adquirirà un edifici al carrer Ponent i oferirà sis habitatges en règim de cessió d'ús. Per la seva part, l'Ajuntament aportarà 40.000 euros repartits en dos anys per contribuir a fer possible aquest projecte. En aquest sentit, aquest matí, a Can Genís ha tingut lloc una xerrada informativa de què és l'habitatge cooperatiu social i en, aquest, en aquesta xerrada hi ha assistit la Mandy Domingo, que és la delegada territorial de Sostre Cívic a Catalunya Central i les comarques de Girona. I nosaltres hem pogut conversar amb ella al voltant d'aquesta adquisició i de com funciona el model de Sostre Cívic. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut amb Mandy Domingo. Bé, avui heu fet aquesta jornada de presentació de, de, de Sostre Cívic i també de la plataforma la Dinamo i una miqueta que ens expliqueu doncs, aquesta valoració d'aquest acord que heu fet amb, amb, amb l'Ajuntament de Palafrugell per la cessió d'aquests sis habitatges de, del carrer Ponent. Bueno, primer de tot, a nivell de les jornades que avui hem fet aquí, la valorem molt positivament perquè sí que sí creiem que l'administració i els ajuntaments han de, fer, han de tindre un, una participació clau en la promoció d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús. Per tant, és interessant eh, poder fer jornades d'aquestes enfocades a, a tècnics i administracions. I també creiem molt interessant poder posar l'exemple que fem avui, que fem aquí a, a Palafrugell, que és eh, l'adquisició d'un habitatge mitjançant i retracte i l'as signatura d'un conveni amb l'ajuntament en el qual dóna suport a aquest, a aquest projecte tirem davant. Des de Sostre Cívic, doncs, esteu treballant eh, amb aquests projectes des del 2004. Eh, per la gent que no ha necessitait aquí eh, avui a Can Genís, es pots fer una miqueta una, una petita pintellada de com treballeu eh, al sostre cívic. Sostre Cívic eh, és una cooperativa d'habitatge i d'usuàries, és a dir, integrem l'autopromoció dins de la cooperativa. Actualment som un, més de 900 persones sòcies, eh, de, entre les quals hi ha persones que estan en, en fases, en projectes que tenim dins de, de Sostre Cívic, sòcies expectants, és a dir, persones que volen eh, a la llarga habitar en un projecte d'habitatge cooperatiu i persones que simplement simpatitzen el model i que creuen eh, i que volen potenciar aquest tipus d'accés a l'habitatge. No? Llavors, Sostracific, com bé dius, des del 2004 fins ara, el que s'ha dedicat és a la promoció i a la difusió d'aquest tipus de model i actualment ja contem amb projectes de convivència, amb projectes d'autopromoció i amb diferents grups que estan una mica en la línia d'aconseguir aquest tipus d'habitatge. Ara després de 15 anys arriba aquesta primera col·laboració dir amb l'Ajuntament de Palafrugell, frugell aquí doncs, durant els mesos de, de, de les eleccions municipals no? la campanya es parlava molt no? dels habitatges buits i de, i de quin ús se'n podia donar uh, ara són sis els, els habitatges que heu adquirit uh, com penseu que podeu o, o quin creieu que és el recorregut que podeu fer aquí a, a, al municipi? Bé, eh, ens atreviria a dir, al municipi i a tota la zona, no? Eh, en aquest cas, eh, és el que us comentava, s'ha adquirit un, un patrimoni en, a través de tantes i retractes i l'administració ha fet aquesta eh, col·laboració público-cooperativa, no? Creiem que això no s'ha de quedar aquí, creiem que tot aquell sol eh, públic o, o inclús edifici, patrimoni públic, eh, l'Ajuntament ha de començar a poder cedir-lo a cooperatives com Sostre Cívic i que això sigui repiclable a tota la zona. No? Tots aquells ajuntaments, com, a, com Palafrugell, molt semblants, tot a, el que en diem la mobilització del sòl. És a dir, creiem que és important que, que els ajuntaments i administracions comencen a mobilitzar sòL i comencen, el que comentava, a tindre un, un pes i, i a ser un agent actiu en, en aquest tipus de projecte. Eh, esperem que, que aquesta sigui la primera i no la l'única eh, col·laboració público-operativa que hi hagi entre l'Ajuntament de Palafrugell i Sostre Cívic. No sé si des, des de vosaltres tenir algun estudi fet de quants, eh, o de, dels habitatges buits i quina podia ser doncs, eh, un, un futur de, de, de Sostre Cívic de, de, que pugui obtenir un nombre determinat d'habitatges. Aquí concretament a Palafrugell no, el que sí que és veritat és que creiem que això és una fina dels propis ajuntaments saber quin, quin patrimoni tenen públic o no, si sí, hi ha ajuntaments que han fet estudis, inclús han demanat estudis a Girona per exemple s'han demanat estudis a, a altres entitats que una mica fan la recerca d'aquest patrimoni com ha estat tot el patrimoni en desús, però també és important no només aquest patrimoni públic sinó també patrimoni privat que està en desús, com, com de quina manera des de l'ajuntament poden revitalitzar-lo llavors això sí que crec que és una fina que hauria de fer les administracions saber què tenen, què no tenen a nivell de patrimoni i posar-lo a disposició de la societat mitjançant aquest tipus de projectes. Per anar acabant, ara fa això, el 2004 que vau començar, suposo que la, la implicació dels ajuntaments ha canviat molt, no? No sé si en aquell moment és una cosa molt desconeguda aquest model doncs, que heu exportat d'altres països i en aquests 15 anys fa un balanç positiu d'aquesta implicació dels ajuntaments o encara esteu una miqueta expectants de, de, de, de la resposta d'alguns altres uh, consistoris? Mira, Sostre Cívic eh, existeix de les dones. Des del 2004, amb la promoció d'aquest model, la primera iniciativa d'habitatge cooperatiu de Catalunya va iniciar fa 12 anys, és a dir, fa realment bastant poc. Eh, tal com s'ha comentat en la xerrada actualment el percentatge de mitjà de cooperatiu a Catalunya és molt baix, és a dir, sí que és veritat que des del 2004 en avui eh, moltes administracions i entitats públiques s'han implicat i, i comencen cada vegada més a interessar-se per aquest tipus de model, però creiem que falta molta feina per fer, creiem que falta eh, un canvi de consciència molt gran i que realment projectes com el, que, que el, o projectes com el de Cap a la Frugell han de fer una mica de, de, de mirall a altres ajuntaments per poder implicar-se molt més. Comparat amb el 2004, evidentment que s'ha fet molta feina, però eh, també, com ho he aquí, tal com països dels nòrdics o, o Copenhague, per exemple, on, el, on més del 30%... Eh, és habitatge cooperatiu, crec que encara estem molt lluny i com a país ens falta molta feina per fer. Ara ho comentarem amb la regidora també, però en aquests edificis que, que, que, que, que he obtingut, podríem dir, eh, heu de fer-hi moltes tasques, ja són edificis o habitatges que es poden entrar a viure eh, d'aquí quan ja pugueu doncs, començar a moure els tràmits o en quin estat es troben? Sí. L'estat d'aquest edifici en concret està bastant bé, sí que falta fer un anàlisi arquitectònic i, i, i qualitatiu i quantitatiu de veure de, de, de, de si han de fer reformes o no, eh? però la veritat és que, el, que és un edifici que està bastant, bastant, bastant bé i que per això també les quotes, el capital social inicial i les quotes d'ús podran ser bastant assequibles. En relació a aquest capital inicial, això es va marcat pel tipus d'habitatge o també per als socis que, si vulguin eh, adherir, no sé si teniu en compte doncs, la, la, doncs, la, la renda que tingui el, el soci en concret, això com, com ho gestioneu? És a dir, aquí hi ha diverses coses, no? Una és els requeriments que ens, que ens posen de cara a l'Ajuntament. En general, en, en, en dret de superfície o o cessió de sol per part de l'administració, en general demanen que siguin habitatges de protecció oficial. Per tant, aquí hi ha uns llindars que no posem nosaltres, sinó que els posa l'administració que els hem de complir. En aquest cas de, de, de, de Palafrugell, és una compra privada per, tant, per dret de tante i retracte, però hi ha un conveni amb l'Ajuntament. Per tant, també l'Ajuntament en aquest cas ens, ens ha requerit algunes coses, com per exemple que la gent que estigui patronada de Palafrugell, per tant és un requeriment que hem de complir, i que habitatge siguin de protecció oficial. A part, hi ha dos d'aquests habitatges que s'estrenaran a la mesa d'emergència. Tot això són, són, al final, negociacions i conveni que tu fas amb l'Ajuntament. I, evidentment, com a, com a cooperativa els hem de complir, perquè hem firma d'aquest conveni. Ara, això pot ser-hi com pot no ser-hi. És a dir, eh, cada Ajuntament pot, re, pot requerir una mica el que cregui més interessant per, per, cada, per cada moment o, o per cada municipi. Llavors, en aquest cas, el procés d'elles és així, però se'n se poden donar d'altres. D'acord. El tema, sabeu com funciona el tanteig i el retracte? Clar, el tema del i retracte és molt concret i llavors també se, se, eh, al final tenim una, bossa, una llista de molts habitatges repartits per tota Catalunya. Llavors, trobar un que no estigui ocupat que, que estiguin bones condicions, que no s'hagin de fer unes reformes molt grans, no és tan senzill. Llavors, no estàs en cas concret de Palafrugell, perquè nosaltres no busquem a Palafrugell, sinó, al final, el tendit d'atac és repartit per tota Catalunya, llavors, l'anàlisi és molt més gran, i tenim alguns identificats, però no és tan senzill tro trobar... Eh, eh, Bé, bueno, una, a nivell de temps, de la gestió d'aquesta informació i de poder fer les visites és complicat, i eh, és que jo retorno amb això, creiem que els, haurien de ser les administracions que hauria de tindre una borsa de quins habitatges tenen, 8 siguin sí, pulsos o 5 privats, i com haurien de fer aquesta mobilització d'aquest sol. Vull dir que, que estem fent una feina que en realitat haurien de fer les administracions. I d'altra banda, doncs, com heu pogut escoltar durant aquesta conversa, també hem pogut xerrar amb la regidora de Benestar Social, la Roser Massagué, la qual doncs, ens ha parlat una miqueta de com van anar les negociacions amb Sostre Cívic i també doncs, de quin és el futur que pot tenir a Palafrugell un model d'habitatge social i cooperatiu a través de cooperatives com la de Sostre Cívic. Doncs, Roser, avui s'ha fet aquesta xerrada no?, informativa al voltant de Sostre Cívic, i també s'ha doncs, donat a conèixer que l'Ajuntament de Palafrugell... De fet, ja es, va, ja es va saber en el ple de, de, de l'octubre eh, que l'Ajuntament de Palafrugell feia aquesta sessió de, de sis eh, habitatges del carrer Ponent. Com va anar la, la, la, la trobada? Com, com va ser el, el punt de trobada amb, amb Sostre Cívic? Bé, Sostre Cívic, eh, no recordo exactament, no, febrer o març ens va venir a veure i ens va exposar aquest projecte, que per tanteig i retracte ells tenien la possibilitat d'adquirir aquest pis aquest edifici Palafrugell de sis pisos, i bueno, ens els vam escoltar, vam dir que, que ho, ho pensaríem, ho presentaríem a l'equip de govern i tal i jo veia que s'escapava el tema i, i la veritat vaig dir no podem perdre una oportunitat com aquesta de tenir sis pisos de lloguer social que a més a més dos hi havia la possibilitat de, de, de destinar se a, a pisos d'emergència I, i bueno la Maria José també m'anava dient oh, no podem pas deixar perdre la tècnica de benestar social i, i bé mmm, Uh, l'extre cívic també ens deia vosaltres mateixos decidiu la quantitat si voleu aport aportació en dos anys, vull dir que ens donaven facilitats de, de, de, de portar aquest diner i bé, finalment va anar a veure l'interventor i sé que cap a final d'any a vegades hi ha possibilitats de, de, de tenir diner per, per projectes que poder, no han acabat a, a, el seu procés i, i s'obre algun diner o, o per ingressos que han entrat a l'Ajuntament. I bé, es va poder fer aquesta, aquesta inversió de, durant dos anys, eh, bueno, l'aportació és de 40.000 euros en total, i 20.000 euros aquest any i 20.000 euros l'any que ve. Vull dir que va poder ser una realitat i bé estem satisfets perquè finalment no és molt però és un projecte, encara que sigui petit doncs hi haurà uns pisos socials a Palau-Frugell. Això dir que podria ser una primera passa, no? No sé si des de l'equip de govern, doncs, contempleu la possibilitat d'intentar, doncs, augmentar aquests tipus d'habitatge, ja siguem amb com alguna altra entitat o plataforma que treballi sí, sí. en la mateixa línia. La veritat és que la, la xerrada d'avui, encara que ha sigut així és molt apretada i molta informació amb poca estona, jo l'he trobada molt interessant, perquè també em semblava que havien de ser blocs d'edifici i, per exemple, el... El company de, de la Dinamo m'ha comentat que no, que hi ha altres opcions, vull dir que avui he vist possibilitats d'altres models, no? fins i tot mmm, habitatges... Mmm, del, del centre del poble avui i, i que poder el propietari no, no, no, no té intenció de destinar-ho, doncs, bueno, s'hi pot parlar o, o, o pisos d'aquests d'atemptats i de retrata, però individuals, no cal que sigui un bloc. Vull dir que avui he parat unes orelles ben exteses i, i, i, i sobretot tenia el contacte d'aquesta gent, doncs, que ells tenen models molt interessants d'aquest habitatge cooperatiu que, que, que ha de ser el futur, ha d'anar cap aquí. Des de l'ajuntament ja, ja es tenen no? estudis dels habitatges buits que hi ha i, i de quin són el número i després quins són més uh, adequats poder anar per fer aquest tipus de, de, de lloguer social? Uh, mira ara mateix s'està fent un estudi exactment dels um, habitatges ocupats i exactament quin tipus de persones estan ocupant aquests habitatges, que, que és basi perquè sabem que hi ha un nombre molt important d'habitatges ocupats, però d'aquí un parell de mesos, més o menys, jo diria que serem exactament, l'ocupació, quins pisos ocupats tenim. I aquest habitatges buits sí que, que els sabem, però clar, són dels bancs, vull dir que, que aquí és complicat, però bé, mmm, mica mica... Al final sempre esteu supeditats també una miqueta a l'economia, no? en aquest cas si, si, si a final d'any hi ha pressupost o hi ha uh, uns diners que han quedat poder per, per poder fer aquest tipus d'inversions no? i aprofitar les oportunitats, com tu has dit no? que al final són oportunitats no? Sí, i, i, i, i també veig que que, que no cal que, que l'Ajuntament hi posi molts diners. Pot ser una col·laboració i després, o sigui, com, com tres, tres eixos, no? Una mica l'Ajuntament, una mica el, els nous usuaris, perquè són usuaris, no passaran a ser propietaris, i l'altra la cooperativa en si, que veig que té, ho tenen molt ben explorat d'on treure finançament i, i, i fins i tot de fons privats vas al banc i te donen un 0,50 o res, Podent aquí és una manera d'estalvis de, de, de, de, de particulars doncs, destinar-los a aquest fons, en aquest projecte, vaja. No ens interessa aquest tema. Nosaltres, des de l'equip de govern, tenim molt clar que hem d'ocupar els habitatges que ja tenim. Hi ha molt habitatge avui a Palafrugell. Què en farem de fer edificis nous? Hem d'intentar ocupar el que s'ha construït. Vull dir que si s'ha si construït massa, doncs ara és el moment de reparar-ho i mirar d'emplenar-ho. dir Que, que l'idea aquesta, que, que no necessàriament han de ser blocs, que poden ser edificis, perdó, pisos individuals, que també es poden destinar en aquest col·lectiu de lloguer social, bueno, ho veig interessant. Hem de mirar d'això, d'anar per aquí, d'emplenar aos pisos, oito que eu en definitiva, que us expliquem que amb signatura d'aquest acord es pretén impulsar un nou projecte d'habitatge social a Palafrugell sota el model d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús mitjançant la compra de vivendres. D'altra banda, també ajuda a recuperar patrimoni en desús i a garantir l'habitatge digne i adequat sota un model no especulatiu. Aquest és el primer projecte d'aquestes característiques que s'emprèn al municipi, com hem escoltat en paraules de Roser Massagué, doncs, si l'economia ho permet, és una bona eina per donar sortida a aquests habitatges que tenim al municipi. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns i ho farem per explicar una notícia que no us vam poder explicar el divendres perquè encara no coneixíem aquesta informació, però sé que us la vam poder donar a través de radiopalafrugell.cat i també l'hem comentat avui a l'hora del peix fregit i és doncs, la malaurada notícia que notícia que Joan Eliu, exllibreter de la llibreria mediterrània i també exregidor de l'Ajuntament de Palafrugell ens va deixar divendres passat la mort de Joan Eliu es va produir als 69 anys i després d'un infart Joan Eliu havia dedicat tota la vida a la seva vila, Palafrugell a través de l'activisme social i cultural una activitat que es podia plasmar en el dia a dia de la llibreria mediterrània en aquest sentit, fa uns mesos si us recordeu, visitàvem per darrer cop la llibreria mediterrània eh, i conversàvem amb en Joan i també amb l'Adela que són eren les persones que estaven al capdavant del negoci al voltant d'aquest adeu que havien de, de, de fer perquè no tenien cap relleu que pogués continuar amb la tasca que feien des de la llibreria mediterrània. Aquesta conversa doncs, la podeu recuperar a través de Ràdio Palafrugell Puncat. Aquell era un moment molt complicat de les seves vides perquè havien de tancar doncs, el, seu, el negoci de la seva vida sense saber si hi hauria algú disposat a tornar a emprendre l'activitat. Curiositats de la vida, fa pocs dies doncs era el propi Joan Eliu qui, emocionat, ens donava la bona notícia que la llibreria Vitela de l'Escala tornaria a obrir les portes de la Mediterrània a partir del març del 2020. D'altra banda, també s'ha de recordar que Eliu, de la mà de Lluís, Ismadí va ser regidor de promoció econòmica i, posteriorment, de turisme i ensenyament. Així doncs, el passat 22 de novembre coneixíem que el viatge de Joan Aliu havia arribat a la seva fi i una vegada més, doncs, des de Ràdio Palafrugell, volem fer arribar el nostre escalf a tota la família i amics d'en Joan. moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de ràdio Palafrugell i com us deiem el sumari, doncs ens portarà fins a Platja d'Aro i és que la delegació de Girona de la Cambra de Comerç Italiana organitza la primera edició de l'AMA, l'Acció pel Medi Ambient Costa Brava que és una jornada per analitzar els reptes i oportunitats de l'impacte climàtic a la costa gironina. L'esdeveniment es farà amb la col·laboració de diferents administracions i el sector privat a el proper 28 de novembre a Platja d'Aro. En aquest sentit, la presidenta d'honor de la Cambra de Comerç Italiana a Barcelona i responsable de la delegació de Girona, Emanuela Carmanetti, ha destacat que han convocat els emprenedors de la província a una primera gran cita per reflexionar conjuntament sobre l'abast del canvi climàtic al nostre territori. Segons el tríptic publicat per la Cambra de Comerç, es pretén que les jornades siguin pràctiques i útils per a la universitat, administració, empreses i ciutadania. L'objectiu de l'esdeveniment és poder facilitar el desplegament del sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Organització de les Nacions Unides al territori gironi. En aquest sentit, a la jornada hi participen actors de l'àmbit públic com les tres cambres de comerç gironines, les de Sant Feliu, de Guíxols, Palamós i Girona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona, Ports de la Generalitat, Urma, Ceprona, l'empresa Estrella d'Arm o Grimaldi, entre d'altres. A més, hi haurà representants de Sardenya com una de les regions italianes convidades. I tornem ara cap a casa nostra i posarem la mirada en un dels esdeveniments que va tenir lloc el nostre municipi aquest passat cap de setmana i és la tercera edició del Costa Brava Wedding Day, que va superar les 1.200 persones en els dos dies que va tenir lloc. Durant aquests dos dies, l'esdeveniment que es va celebrar a la bòbila de Palafrugell va fer que aquest espai es vestís de gala per oferir les millors propostes per totes aquelles parelles que es volen casar el proper any. En aquest sentit, més de 40 empreses del sector serveis per esdeveniments i casaments hi han pres part. El dissabte es va donar el 30 sortida amb diverses ponències relacionades amb el sector nupcial. El punt i final de la primera jornada la van posar Dues desfilades. La primera a càrrec de 7 comerços associats a Oxigen, l'Associació de Comerç i Negoci de palà D'altra banda, la segona desfilada és la que va plegar més persones a la bòbila. Aquesta desfilada estava enfocada a mostrar les tendències del sector casaments de cara al 2020. Així, un total de 7 botigues de les comarques gironines van prendre part de la passarel·la de moda nupcial. La, el gran punt d'atracció d'aquesta passarel·la inaugural va ser la presència de la firma Rosa Clara. Així, el gran espectacle de la desfilada va ser l'actuació del duet Tu Música i Vents, vestits de Rosa Clara i Onyx Girona. En aquest sentit, més de 700 persones van omplir la bòvila per presenciar aquest esdeveniment. Per la seva banda, el diumenge començava el dia amb una nova desfilada de moda nupcial i també amb altres eh, xerrades en don als casaments. Així doncs, la tercera edició del Costa Brava Wedding Day que ha superat les 1.200 persones, convertir-se així en l'edició més multitudinària de l'esdeveniment organitzat per la Clou Events, un Costa Brava Wedding Day que també rep la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell, l'IPEP i Oxygen. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. En el sumari us hem explicat que conversaríem amb Marisa Grassot, malauradament però no ens podem posar en contacte ara amb la Marisa perquè ens hem quedat sense més temps. No obstant això, sí que n'hem parlat aquest matí a través de, de missatges i des del Banc d'Aliments des del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell ens han comentat que encara no tenen les dades definitives de quants quilos s'han recollit a Palafrugell. Sí que us podem dir que en total a les comarques gironines s'han recollit més de 400 tones d'aliments, una dada que serà doncs similar a la de l'any passat, i en aquest sentit la Marisa Grassot doncs, ens ha que a Palafrugell també doncs, estaran les xifres al voltant d'aquestes 20.000 quilos que es van recollir l'any passat. No obstant això, ens ha remarcat que si... Uh, hi hagués una miqueta menys de quilos uh, recaptats o més doncs uh, això no treuria importància en el fet doncs, que la Marisa ens ha qualificat aquest gran recapte d'aliments 2019 a Palafrugell com un gran ètic, sobretot per la participació del voluntariat que doncs, ha estat uh, els present en els supermercats que hi participaven i també en les tasques de, de magatzem que enguany recordem no es podien fer a la Bòbila ja que teníem el Costa Brava Wedding Day i doncs, uh, finalment es van haver de fer en una nau industrial del polígon la riera de Palafrugell no obstant això, malgrat aquests uh, inconvenients i malgrat el canvi de data que habitualment doncs, feia que el gran recapte d'aliments fos el darrer cap de setmana del mes de novembre des del de centre de distribució d'aliments la Marisa Grassot ens ha comentat que estan més que satisfets demà conversarem amb la Marisa Grassot i esperem també poder donar ja les dades definitives de quants quilos s'han recaptat a Palafrugell en aquest cap de setmana I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, com no podia ser d'una altra manera, eh, com és habitual els dilluns, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estatit, amb en Josep Pasqual, per saber quin temps ens depararà aquest inici de setmana, aquesta darrera setmana del mes de novembre. Saludem en Josep Pasqual. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més i per comentar doncs què ens depararà aquesta darrera setmana del mes de novembre.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 una situació d'una borrasca normal, però amb ventns molt forts encara i també en pluges. Eh, Donc Pro això ens passa lluny, però sí que d'alguna manera afectarà perquè amb un anticicló que hi ha més al sud, doncs els ventns dominants a la nostra zona seran de ponent. Per tant són béns que aquí no ens porten massa en renou, ni, ni massa pluja, ni nivells ni massa forts perquè tampoc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 Uh -huh. Molt bé, doncs Josep, fet aquest repàs d'aquesta previsió meteorològica per aquest inici de setmana amb força tranquil·litat, doncs també repassarem una de les imatges que ens està deixant en els darrers dies que, que segurament heu vist a través de, de la televisió doncs, uh, unes inundacions que han tingut lloc doncs, a, a, a França, també uh, aquí a, a, al sud de, del, del nostre país no? a, a, també a París doncs, referent a aquesta crescuda del mar, ho comentàvem fa unes setmanes, eh, el que havia passat a Venècia, i podria no ser tan espectacular, però també hi ha hagut algunes crescudes del nivell del mar que ha provocat inundacions a la nostra zona, no? Uh, sí, uh, és a dir, aquesta, aquesta borrasca que doncs, des de fa alguns anys els hi donen noms que són més, més importants o que potencialment doncs, més, que poden fer més mal, Curiosament, el nom que li van posar era Cecília uh -huh. i curiosament va arribar al dia de Santa Cecília uh -huh. eh, i això el que va fer és que la pressió atmosfèrica va baixar força el dissabte es va enregistrar una pressió mínima de 987 hectopascals i en un mes de novembre només havia passat durant el darrer mig segle això una vegada, a l'any 2010 per tant, aquesta baixa pressió doncs, el que fa és pujar el nivell del mar. A més, aquesta depressió ens va arribar amb vents marítims, amb vents de, de gravir i de xaloc, per tant, de mar cap a terra, uh -huh. i eh, això ajudava doncs, a que pugés el nivell. I les zones doncs, més afectades són eh, les zones doncs, orientades cap al sud-est, que són, les, per exemple, les que hi ha al sud del Cap de Begur. i també eh, doncs, en zones de, del Golf de Lló, del sud de França, va afectar força. De fet que l'estartit vàrem enregistrar una pujada de nivell de fins a 60 centímetres respecte al zero que tenim uh -huh. i això és molt i és clar moltes platges no arriben a aquesta alçada i moltes platges varen quedar inundades Clar, aquest, aquest efecte, doncs, que depèn no, de, al final de, de, de com sigui la platja, doncs, pot ser que després els efectes doncs, siguin més visibles no? a, a, en d'altres nivells, o doncs, fent que els passejos quedin inundats, o fins i tot que hi hagi doncs, inundacions que, que siguin més espectaculars, com han estat en, el cas de, en aquest cas de, de França, també en alguns llocs de, de, de Barcelona, no? de les comarques, d'alguna de, població del, del sud de les comarques de Barcelona. Sí, sí, exactament, i quan això passa a la tardor, que ja vàrem comentar doncs, que és, doncs, hi ha un gruix més important d'aigua temperada, per tant amb una densitat més baixa doncs això facilita que pugi el nivell i això, malauradament doncs, amb el pas dels anys passarà més sovint i els pobles de la costa, doncs sobretot aquest per exemple aquí a la Sardí també es va inundar una part no només per la pluja sinó també pel mar que va pujar de fet hi ha una part de del poble aquí que està per sota d'aquest nivell d'aquests 60 centímetres. I, I i molts pobles costaners doncs, hi ha aquest mateix efecte i, i alguns carrers baixos es poden inundar. Mm -hmm. Doncs eh, veiem eh, que aquestes informacions que podeu trobar doncs també a, a, la, a la web de Meteorostartit doncs eh, podeu doncs veure aquesta baixada eh, d'aquesta d'aquesta pressió atmosfèrica i donc es va fer molt visible no? entre podem dir les la, les dos de la tarda no? fins a les, a les 11 de la nit va, va haver hi una baixada força dràstica i, i es pot veure en un gràfic doncs, força força... Com, com va baixar i després els efectes que va provocar que ens ha explicat doncs, en, en Josep d'aquesta cascuda de, de 60 centímetres per tant doncs, un, un fet doncs, que, que pot provocar molts problemes eh, i un fet doncs, que pot ser que es vagi eh, repetint al llarg de, del temps a causa d'aquests doncs, eh, d'aquests factors que ens ha explicat en, en Josep doncs eh, no sé Josep si vols afegir alguna cosa més en mm. primer al principi, res més. Ja dic, pel que fa al temps, aquesta setmana les crem força tranquil·la. Molt bé, doncs Josep Pasqual, ens trobem novament divendres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Doncs una setmana més tranquil·la meteorològicament parlant que no pas la setmana passada, com ens ha comentat en Josep Pasqualal. i nosaltres amb aquest doncs hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Us recordem que aquesta tarda teniu una cita amb nosaltres. A partir de dos quarts de cinc en directe des de Plaça Nova, estarem comentant la prèvia d'aquest 25 a Palafrugell, que et ve carregat d'activitats amb aquesta encesa d'espelmes, també doncs, la lectura dels manifest a través de les diverses entitats que si han volgut sumar en, aquesta, en aquest acte organitzat per l'Espai Dona i l'Ajuntament de Palafrugell i també doncs, amb la descoberta de les tres, dels tres murals que les tres il·lustradores palafrugellenques en Grimal. Bruna Valls i també Montserrat Català han fet per a l'ocasió, i també doncs amb la descoberta del videoclip amb la Marina Gil, la qual podrem conversar amb ella a partir de les 5 perquè ens expliqui els detalls de com ha fet aquest videoclip, com ha ideat aquesta cançó, i també passaran altres protagonistes pel set ubicat a Plaça Nova, a Ràdio Palafrugell. Nosaltres, com us dèiem, podreu escoltar aquest programa especial a partir de dos quarts de cinc, des del 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat, o si ho preferiu i es voleu